Staré nohy ťažko už cez vršok prechodia, Mladé ľahko cez dva kopce I dve doliny prebehnú. Ale i tie by sa veru unavili, Než by na kraj hory, O ktorej vám rozprávať diťem, dorazili. Pod horou na čistine mal domec Jeden horár. Okrem domca mal len ženu a dve deti, a kopec biedy. Ale že sa všetci radi mali, verili, že sa im dobre žije. Len tu raz Gunim choroba zablúdila a smrť sa rozhodla povolať mamku k sebe. Smúďte, deti moje. V živote už to tak chodí, že niekto na svet prichádza a niekto ho opúšťa. Dôležité je, koľko lásky, než svet opustí, stihne rozdať. Snažila som sa Dať vám je toľko, aby vám vydržala na celý život. Aby vás naučila držať spolu. Lebo spolu všetko ľahšie prekonáte. Veď delený žiaľ je polovičný žiaľ. Delená radosť je dvojnásobná radosť nezabudnite na to a neopustite sa spohom mamička mamička žil sa horár snažil i o horu i o domec i o deti sa postarať ale ako že on už dievčatku parádnici vr za zapletie ako ju tkať priučí ako synkovi košielku popláta. no vybral sa raz dole do dediny a priviedol deťom druhú mať. veril že zas dobre bude No nie je druhá mať, ako druhá mať. Táto macocha mala srdce z kameňa, oči z ľadu a jazyk len zlým slovom zdobený. Anča, či si už vody nanosila? Dlášku vydrhla na krajala, a na podrebo poslala? Ja, ja už som tu, len sa mi ťažko, lebo som si veľa nabral. Oh. Ah, no, teda. Neudala si sa, Vidíš ho, nemehlo, že veľo. že ma pán Boh takýmto brenénom obdaril, len vy dva hladné krky, oni len na robotu nie ste. Ako roky išli, videl horár, že márne dúfa, že sa šťastie do jeho domca navráti. Trápil ho pohľad na nešťastie detí a tak radšej čoraz viac do hory utekal. Lebo proti zlobe druhej ženy, ako si nemal dosť síl, a tá do domu len krík a žiaľ za zvala. Deti, keď nie buchná tom, tak zlým slovom častovala. Neboj sa, bratček môj. Kým sa mi radi máme, kým ja tebe môžem boliestku pofúkať, ty ku mne hlávku pritúliť, všetko zvládneme. Tak, ako mamička slubovala. Čo si to tam vy ja šepcete? Ha, dievka pomaly navidej. A s malým bratom sa túli. Tam ho dačo na večeru chytiť pošli. A ty hýbaj zemiaky objeliť, plátnom popolievať a do pece priložiť. Ale veď... Vari si je... nepočul, ,iano. Hýbaj do hory zajaca uloviť, keď sa ti tatko za boh vie, kde túla. Malý je ešte na lovenie. Ona najedenie je dosť veľký, čo? Ha, tak nech sa stará. Ak toho zajaca neprinesieš, na môj pravdu z teba pečienku urobím. Ha. Opracte sa mi z očí, kým vám pekne vravím. Utekal Janíčko, čo mu nohy stačili do hory, čo ho vždy šumom vítala, pod konáre, ktoré ho odmala kolísali, pred zlým pohľadom skrývali. Ale dar mu bežal, či malý, či veľký, nemohol by on tetivu natiahnuť, nemohol šíp na ušiačika vypustiť, život z hory odniesť. A tak vedel, že pečienku neprinesie. Darmo sa mu hora lístím privrávala, darmo vánkom hladila. Strach pred macochynou zlobou zahnať Jankovi nemohla. Anča! Či si do tej pece priložila? Priložila. A plátno polila. Ako ste prikázali, poliala. A čerstvú vodu narosila? Veď už idem, už nesiem. Janko? Janko, si to ty? Prišiel si, braček môj. Prišiel, ale bez zajaca. Či so zajacom, či bez zajaca. tak by to bolo jedno. By ma skantrila, však by ma skantrila. A ja nechcem, nechcem Anička. Bojím sa, nevrátim sa k nej, čo by čo bolo. Tak pláče. Utekaj. A ty? priore ma počkaj, braček. Len to ručnička dve jablčka zabalím a pobežím s tebou. Hádam, tátenko pochopila, prečo sme tu už nemohli byť? Či si ju zemiaky ovielila? Anča! Ah, kde ju zase črti? A toto je čo? V peci pomaly dohára, robota nedokončená, jej šatka zmizla. Ha, veď to oni k hore utekajú. No veď len počkajte, paskudníci, siroty zlobné nevďačné! Bodaj by ste sa na to premenili, sčej stupaje sa na piete, sa na piete. Pođi, poď. Ešte kúsok pobehneme. Už nás nedochytí, však nička, nedochytí. Bodaj by ste sa na to premenili, sčej Ale zlé slovo nás dochytilo. Počul si, Janičko. Už ho viac nechcem počuť. Nechcem, nechcem. Neboj sa. Nebudeš. Teraz budeš počuť len mňa. A pesničku, čo nám mamička spievala. Slnko sa nad stromy vyhúplo a Anička s Janičkom ďalej pred macochou utekajú. Nevedia, čo budú jesť. Nevedia, čo budú piť. Nevedia, či da kde spolu šťastie postretnú. Sestrička Anička, postojme trošička. Slnko je už vysoko a ja by som tak píl... Akože ti dám napiť? tu nikde studničky nie je. Ale tamto! a v mláčke voda zostala. Ach, nepíj, a... Hanko. Nepí. Veď to voda v medvedej stupají zostala. Vári si na zlé slovo zabudol. Tu máš. Radšej toto jedno jablčko zjedz. Čkánička, sonko sa už dávno cez poludne pregúlilo. My sme studničku nenašli. Z tejto mlačky sa už isto napien. Nepíj, Janko, nepi, Veď to voda vo vlčej stupa zostala. Tu máš. Zjedz radšej i to druhé jablko. Slnko už za stromy zajde a my sme ani cestu, ani studňu, ani noclah nenašli. Nehlad z manička. Vidráš, brat, môj vidráš, i mňa nohy bolia, i smet má kváry, skúsme ešte kus prejsť. Tak mi dá aspoň jablčko. Obe som ti dala, nemám ti čo už dať. A ty si si ani raz neudaril ale pozri, našiel som pre nás vodu. Poď sa napiť. Janko, nie! Janičko, to je jelenia, stúpaj! Praček Praček braček, jelenček, poď ku mne. Ko spolu šťastie hľadať budeme Čo keď prídu polovníci Ty ťa dostrieľajú Alebo ťa psi a diviaky roztrájú Nie Netrá sa Neboj sa, neboj Ja ťa nedám Na dobrom i zlom Pri sebe si ťa nechám Len sa mi vždy pri boku drž Pozri ...sám to pod tou plánkou prinocujeme. Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké vie byť nešťastie, čo zlé slovo spôsobí. Nad nešťastím Janka Aničky, ešte i hora, čo v nej spali, zaplakala. A tak, keď sa ráno zobudili... Na aničkyných vlasoch a jelenčekových parvožkoch sa strieborné kvapky jagali, lebo keď hora zaplače, strieborné z jej kanú a kam spadnú, tam zostanú navždy. Matúš, vidíš to, čo jačí sa mi sníva? Jeleň so strieborným parožím. Toho musí mať. Pán kráľ, hej, pán kráľ, počkajte. Sám ho neuštvete, ani psi vám nestačia. No, sívko môj, pridaj. Nakonáre nedbaj, tam pri tom strome na čistine. Tam ho máme. Kto si? A kto ste vy, pane? Kto si? A kde si sa to vzala? A oč o toho jeleňa? Nie, neubližujte mu, pane. Neubližte nám, prosím. To je vaša aura však. My, my sme chceli len prenocovať. Hm. To je tvoj jeleň? Má streborné parohy. Ako ty vlasy. Krásne. To v noci. Z vašej rosy. Z rosy vašich stromov. Ale my sme naozaj nechceli. Nechceli sme nič, čo nie je naše. Vlasy si odstrihnem. Dám vám ich. Prestaň, dám... prestaň. Neboj sa. Neublížim ti. Naozaj? Hm. Ani Jelenčekovi? Ani tebe, ani Jelenčekovi. Nikdy. Máš moje kráľovské slovo. Vy ste král, pane? Som. A ty budeš mojím hosťom. I z jelenom. Kapitálny úlovok, najjasnejší, pane. Vidím, že máte z neho radosť. Jeleň so strieborným parožím a k nemu hneď aj výla. No, trochu prízemná, ale krásna. Neposmievaj sa aj Matúš. Bude tvojou kráľovnou. Odpusten mi moju smelosť najjasnejší kráľ, ale... Dievča z lesa kráľovnou! Odmietli ste obe krásne céry susedného kráľa. Jedna bola bezcitná, druhá hlúpa. Ah, vaša striebrovlasá Anička tiež ešte toho veľa nevie. Ale má nádherný dar. Vníma nielen rozumom, ale i srdcom. Ah, pozri. Kto vieda toľko nej, toľko lásky i nemej tvári jelenia, Tomu nebude ľahostajný osud žiadného tvora v mojej zemi. A taká má byť je kráľ? kráľovná. Nežíme kráľ! Nežíme teda kráľovná. Či no, je len krásna. Čo bude aj taká dobrá. Akože by nie? Múdrý nosi zlúženú nevezme. <súpto> Veď by si šťastie z domu výháľ. A náš pán kráľ je múdrý dosť. A veru tak i bolo. Zaničky sa stala nielen krásna, ale i múdra a dobrá kráľovná, z kráľa šťastný a spravodlivý vládca a z verte či neverte, strážca ich šťastia. Ale v živote to i tak býva, že šťastná chvíľa je krásna, ale krátka. Milý môj. Či som tvoju lásku stratila, keď sa ti tvár pri pohľade na mňa zachmúlila. <sík> s leskom tvojich vlasov, s potom kopítok tvojho jelenčeka, vošla do tohto paláca radosť. S tebou po boku som rozvážnejší, vďaka tvojim radám spravodlivejší, cez tvoj súcit prajnejší k svojmu ľudu. A po tvojej zvesti, že mi čoskoro povieš syna, Stal som sa najšťastnejším. Už ako by sa mi pri pohľade na teba mohla zachmúriť tvár. A predsa sa jas z tvojich očí stratil. Predsa v tvojom hlase nielen šťastie, ale i smútok zaznieva. Šťastie, že ťa mám. A smútok že by som ťa mal opustiť. Opustiť? Mm -hmm. Každý rok o takomto čase ľudia v mojej zemi i v tých najvzdialenejších krajoch čakajú na môj príchod. Veria, že prídem pomôcť spravodlivosti na svet tam, kde sa krivda stala. Že sa so svojim kráľom budú môcť podeliť o svoje starosti i radosti. Lenže teraz... teraz... Teraz zvoláš svoju družinu a pôjdeš si plniť povinnosti vládcu. Hm. A ty... Kto mi ťa ochráni? Tvoje šťastie postráži. Môj lenček ma v zlé chvíli neopustí i v dobrej bude pri mne stať. Je tu stará Dora. Vravili mi, že sem zašla. No. Á, Dora, tu si. Pôjdeš so mnou. A to už prečo? Povýšili ťa baba. Z dvora do paloty. Král si želá, aby si bola k rúke mladej kráľovnej. Aj moja dcera? Tá? tá? sa bude ďalej o jedinu starať. Ale ty si vraj vychýrená pôrodná baba. No už máš byť odteraz, až do okamihu, kým sa dieťa nenarodí. Deň čo deň pri kráľovnej. Budeš strážiť každý jej krok, plniť každé jej želanie... A ak by sa, by sa dieťa, dieťa to narodilo skôr, ako zakrál, sa ja kráľ s družinou z cesty po kráľovstve vrátim, stráž ich oboch ako okovláme. Okrem Jelenčika k nim radšej nikoho ani nevpúšťaj. Bežali dny, bežali týždne. Dora kráľovnej slúžila, na céru, pritom myslela. Jelenčeka obchádzala a v srdci zlobu a závisť dusila. Nebola si vždy kráľovnou. Ani ňou dlho nebudeš. Vrávela si niečo, Dora? Že nie, je väčšej radosti, ako ti slúžiť, pani moja. Dora, bolesti ma obchádzajú. Pomôž! Hneď, hneď, Pomohla Dora na svet kráľovičovi? Striebrovla se dieťatku pozavíjala. Jelenčikovi na parohy pokolísať dala, ale keď ten odbehol a dieťa spať uložila... O nevládnu kráľovnú sa veru viac neobzrela. Píď. Prosím. Dora, daj mi píť. Popodoblo k tečie napísal z nej. Vári sa to dá. Sme medná som. Nevlácem. Ako dieťaťko nakojím, keď sama vláhy nemám. Prosím ťa. Dorá, daj mi piť. Ty sa sama nenapiješ a ja ti vody nepodám. Jelenček za dverami, kráľ za horami, kto Aničke pomôže? Tu na oblok kačka zletí, vodu speria, po sa, mokrou blanitou nohou po obločnici pochodí. Nahne sa Anička k obločnici jazyk na kvapkách ovlažiť. A len čo sa kačacej stupa je perou dotkne, jej strieborné vlásky na strieborné perie sa premenia a ona celá sa zrazu na kačku zmení. Chvíľa, ja vedela vedela, že príde tá chvíľa. Ja som vedela, že raz zmizneš. Moja milá. <laughs> nie takej kačky, čo by mohla byť kráľovnou. Nie takej kačky, čo by sa o kráľoviča postarala. Tak. Heš, heš, počkaj, počkaj. počkaj nech ti ovlod lepšie otvorím a ty. Dám go s tým na vodu. Heš, ale... Alebo nikdy nepočul. Nie, nie. Najistejšie bude na pekáč, počuješ? Však, však ja, ťa, ja, ja ťa dolatím, na pekáč položím, darmo sa pekoríš, Krídlami mi trepeš, neuletíš mi, len sa zatvorím. Uletela. A nech, nech si len lieta po podnebo, nech si pláva v takej vode. Ktože by už kráľovnú medzi kačkami hľadala. Na, pipi, pipi, pi, pi, na, Mara, moje, na. Mara! Mara! Maríne, počuješ nepočuješ? Mara! Čo vy tu, mamo? Čuž! A stúpaj za mnou! Kam ideme, mamo? Ha do paluot, kde sa po koberco chodí k posteli, ktorý sa hodvávom prikrýva, k stolu, pri ktorom sa zo steborných čaší pije, tam bude tvoje miesto. A varí tam? Ja môžem, mamo. A nestytuj sa a otváraj. Sme tu. Oh, sa. Oh. Učeš sa. Do kráľovských šiat sa obleč a do postele líhaj. Malého občas privínieš k sebe, a ináč čož, Ale ja? Ty! Ty moja dcera. Odteraz budeš kráľovnou. Mámo, mámo, kde ste boli? Veď ten malý len pláče, jeleň kopytom do dverí búcha, keď otvorím len párohami do mňa, Služky sa spoza dverí spytujú a vy nikde. Ja tu, mamo, nebudem. Čus! Nenadarmo Dora už toľké roky po zemi chodila, nenadarmo zlým okom jastrila, naučila sa občas i nemej reči rozumieť. Schmatla chytro kráľoviča a Jelenčekovi ho na parohy šmarila. Na! Políš si ho, keď ináč nedáš. Mámo, on s ním preč uteká. Stojíš ho, paroch jeden. Kam bežíš? A Jelenček s kráľovičom na paroží tam utekal, kam ho srdce tiehlo, kam ho sľub viazel po bok svojej sestričky Aničky. Bolesť srdca jej utíšiť, dieťatku ukázať. A ako sa k vode blížil, Vlnky mu zašepotali. Ej, braček, jeleň, jeleň, jeleň, jeleň. Len čo Varache sa pár Jelenia vo vode striebrom blisli. Už vodu zšerilo strieborné perie a Anička kačička vodu z peria striasla, na kráľovnú sa premenila, syna nakojila, pokúpala, povila a horko zaplakala. Či sa to kto dozvie, braček môj milený? Čo sme sa dočkali takejto premeny? Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť má, zbavil ťa, mami. Po tri dní nosil jelenček kráľoviča matke. Keď tu... Mamo, či čujete? Kráľ sa vracia. Bojím sa. Za kráľovskú korunu môžeš trochu strachu vystáť. Lenčoš a ostatné nechaj na mňa. Chcem vidieť svojho syna, svoju krásnu ženu. Dora Váš syn najjasnejší, pane, už sme sa vás nevedeli dočka. <rý> môj syn, môj syn Ján, ako si si želala, však ganička. <rý> Hlas má tuším po mne a krásu po tebe, kráľovná moja. Kráľovná, Dora, čo je s kráľovnou? Kde sú jej jasné oči? Nežný úsmev, strieborné vlasy. Sám ste povedali, prešli na malého kráľoviča. A prečo nič nevraví? Var je s ňou tak zle? Kázal som ti dávať na ňu pozor. Nech sa jej vlások nahlavene skriví a pozri. Pane, priviedla vám na svet syna. To ešte síl nikomu nepridalo. Mali by ste ju vrať takú, aká je. Isté, je trochu iná, ale je to kráľovná.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 a ani jeden úsmev som na vašej tvári nevidel. Ako sa usmievať, ako rozpoznať radosť od žiaľu, tešiť sa synkovi, či žialiť za milotovu svojej ženy. Viem, krása pomenie, nie jej strieborné vlasy, ale jej nežné slova mi chýbajú. Múdre rady. Dobrý pohľad je chorá, pane. A zo starou veselou rapoce. Zatiaľ, čo malý plače, toho už len jelenček vie utišiť. Pozri, i teraz ním zahradu záhradu beží. A oni dve to iste ani nezbadali. Kde je malý kránovič? Kde je môj syn Ján? Ja, ja, ja... Najjasnejšia kráľovná si želela, aby ho jeleň ponosil. Je tak? Tak, pane, tak. Odkedy ma ty znovu pánom voláš? To isté kvôli vášmu prísnemu hlasu, nedobrej vôli, najjasnejší kráľ. Ale veď by sám ste jeleňa púšťať prikázali. Pravda je, ale teraz prikazujem. Jelenček z kráľovičom môžu von, len keď ja budem pritom by už len bolo, aby nám jeleň v ceste stál. Nedovolím, aby z neho na nás priaga prišla. Ba príde, veru, príde, mamo. Kráľuji, že mi jeleň decku ani na ruky nedovolí vziať. A vás, že paroh mi od neho durí, že... už? Čo, a nekujkaj. Pravda nie je burina. Tá sa sama zo zeme na svet nederie. Kráľovi by dlho trvalo, kým by na ňu prišiel. Mamo, ale jeleň... Hej, <laughs> Je veď práve. Aby mu jeleň nepomohol, musíš urobiť to, čo ti poviem. Najjasnejší, pane. Nerad vás ruším, ale... Dora odkazuje, že... Kráľovnej sa priťažilo. Nie. No, musím ju zachrániť. Musíme ju vrátiť, jej úsmev... Kráľovná moja, Anička. Nad ránom sa jej prisnela, aký si sen. Ojoj, oj, zle mi je, zle. Jelenieho mesa sa mi žiada. Kričala, volala. Kráľoviča pred jeleňom bránila a že umrie, ak práve z neho mesa neokúsi. Z tvojho jelenčeka mesa? Veď som ti prisáhal. Dal kráľovské slovo, že mu neublížim. A? Ale zlé mi je, zlé. Jelenieho mesa sa mi žiadá. Zavolajte polovníka. Nech ide okamžite do hory a skolí jelenia. Kuchár, nech dá vodu hriať. Ale čo za polovníka? Na čo polovníka? Mesiada privedte. A toho jelenia, tu čo do mňa strká, na kráľovnú oči toho do hrn zavrúďte. Dosť, stará! V tomto kráľovstve, v tomto zámku, i v tejto komnate ja rozhodnem, čo sa bude dejať. A teraz utište budúceho kráľa. Podaj ho kráľovnej. Jeho svojou láskou utiši. Ale ako láskou dieťatko tíšiť, keď lásky ani v mare, ani v dore niet. A než král stihol ruky za synom natiehnuť, podložil jelenček pod kráľoviča strieborné parohy, zadu potal kopítkami a utekal s dieťatkom, kam ho srdce tiahlo. Utekal tak rýchlo, ako silno túžila Anička za svojim synčekom a tak nebolo toho, kto by ho dobehol, nebolo toho, kto by mu cestu zahatal. Hej! Zastavte ho! Nedá sa, pane! Najjasnejší, pane, polovníci už odišli voda z... Kam bežíte, pane? Musím jelenia s dieťa, čom nájsť! Prišiel si v môj milený Synka mi priniesol Daj, nech pierka trasiem, Kráľoviča s láskou do ruk vezmem K srdcu priviniem, nakojím, poviem Ešte posledný raz Tri dny po sebe mi môžeš synka priniesť Ak ani za tie dny pravda svetlo neuvidí Tak mara kráľovnou Ty náveky jelenčekom a ja kačičkou zostaneme. Tak mi to vetrík pošepol, tak mi to hora odkázala. A začiel beží kráľ, beží, už záhradu prebehol, ohradu preskočil, stopy kopít k brodu sledoval, ale synčeka v paroží nikde nevidel.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 Že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa, mamičky. Ale veď to je Anička. Moja Anička! Priskočil kráľ ku svojej žene, stríborné vlasy jej boskami zasypal keď tie na perie sa menia a v rukách miesto kráľovnej kráľ len kačku zviera. Tá krídla mi trepoce objatiu sa vzpiera. Nepustím si ťa. Nepustím, kým sa mi späť na ženu nepremeníš. A čo by to nikdy nebolo, čo by si takto nemá, v perii navždy ostala, i tak si ťa nepustím. I tak ťa nikdy neopustím. Veľká vie byť ľudská zloba, Veľké býva nešťastie, čo zlým slovom či skutkom spôsobí, ale láska vie byť väčšia a vernosť mocnejšia. Muž môj, milý môj, Anečka. pozdravujem ťa, král môj. A to je... Môj bratček Jelenček, môj brat Jan. Tvoja láska a jeho vernosť nás všetkých z by zachránila. A tu kus po kuse vykladá kráľovi pravdu. I o macoche, i o prekliatí, o mamičkinej rade a o jej naplnení. Ale aj o dorinej zrade, marinej trúfalosti a kráľ sa veru hnevom spravodlivým nahneval. Neprezradil svoje šťastie, ba neprezradil ani svoj hnev. Počúvaj ma, Matúš. Po tri dni kráľovná z dorou svoje komnaty neopustí. Po tri dni nikto do mojich komnád nevkročí. Za tie tri dni nech porovníci lovia, kuchári varia. Cukráry pečú, záhradníci zdobia, všetci nech hostinu chystajú, na ktorú všetkých zácnych a môjmu srdcu milých ľudí na oslavu narodenia môjho syna, na oslavu šťastia i spravodlivosti povoláš. Keď sa na tretí deň ľudia do zámku zišli, baj horár so ženou medzi nimi, kráľ Doru Marov v kráľovských šatách za vrch stola usadil. Zácný hostia... Múdri ľudia. Kráľ kráľa! Pozval som vás dnes, aby som s vami narodenie svojho prvorodeného syna oslávil, ale tiež, aby som sa s vami poradil. Tak sa vás dnes spýtujem. Čo má urobiť kráľovská spravodlivosť s takými ľuďmi, čo svoje šťastie na nešťastí iných budujú? Ba nešťastie iným sami vo svoj prospech spôsobia. Zahubiť Zahubi? priam sa na smrť poslať sa neboja. smrť poslať! Potrestať! Toto ktorú takto zahubiť nevíbi. Ako oni, tak aj ich. Ja som vám vravila. Dármo nás za vrch stola posadili. Do krásnych hábov navliekli. Nebudeme my kráľovať Veď to nás hovoria Čuž Radšej sa hľaď Gudveram Dostať skôr ako do Komu Gudveram Komu nie Dore s Marov Bani horárke Macoche Sa nimi pred spravodlivým trestom Ujsť nepodarilo Král ich dal ďaleko Do tej svojej hory vyviesť Aby tam sami žili a zlým slovom, ani skutkom viac nikom neublížili.